Okej, idag har vi med oss ingen mindre än Ulf Björnfot, en legend i svensk kroppsbyggning. Välkommen in i podden ungefär. Tack så jättemycket, tack ska du. ha. Hur är läget? Jo, det är bra. Det är lite ovanligt. Jag är inte den som brukar vara med på såna här tillställningar. Det är nog första, <laughs> kanske sista gången, så alltså det blir två om vi räknar <laughs> ihop dem. Jag fattar, men du slipper inte undan för att vi har länge velat prata med dig och med någon som har haft sån insyn i branschen så länge i svensk kromsbyggning. Så det ska bli väldigt kul att prata med dig lite om nutid och dåtid och en lite historievandring, tänker jag. ja sju! Så... För de som inte vet vem du är, för vi har ju säkert väldigt många yngre lyssnare, så kanske du vill snabbt berätta vem du är och hur du kom in i kontakt med sporten. Ja, jag kan dra en, en, en snabb eh, repa igenom tiderna. Jag tävlade första gången 1983 som junior. Varför? Jag var född. Ja, du behöver inte kommentera just sådana där saker när jag presenterar mig. Ja. <laughs> 1983 tävlar jag första gången på Norrlandsmästerskapen i Östersund. Då. Bland annat tillsammans med Anders Graneheim och Peter Forsberg. Nu snackar vi grabbarna grus. Ja, det, det, det, det är länge sedan. Sen tog jag, jag domarlicens 1985 och började döma. Och sen tävlar jag sista gången, jag tror det var 2000, möjligen 2001. Man började bli gammal, så man kommer inte exakt ihåg men jag satt också med i förbundet där 1995 gick då gick de i konkurs efter om VM i Borlänge och då frågade de om jag var intresserad och försökte bygga upp ett förbund så jag gick med i styrelsen och satt med där fram till 2001 eller något sånt 2000, det var kanske 99 förresten som jag slutade Eh, sen satt jag i valberedning Men sen eh, Det var ju lite så där, det gick bra några år där Efter konkursen Och eh, ekonomin gick jättebra Med hjälp av OVL bland annat och, och mässan och så Och sen eh, eh, Började det gå dåligt Av olika anledningar efter att jag hade slutat där. Det hade inte med mig att göra men att, eh, Så lite kan jag Eventuellt det, det, det var lite som jag kan känna att det är idag Kanske att det, det var dåligt intresse. Man hade lite sig sponsorer och så vidare. så att 2004 så, så accepterade jag att bli ordförande. Och då var det, förbundet hade en skuld på 500 000 och vi var konkursmässiga i princip. Så det första jag fick börja göra det var att göra ja, kredit. Fixa krediter med de här skulderna och så vidare. Och sen gick det jättebra fram till jag var avsatt som ordförande till 2009 och då kände jag att jag hade bränt av så mycket energi så jag, jag orkar inte riktigt driva den posten. Då. Men det, det var några år där, sen gick jag med igen i styrelsen 2011 tror jag det var något sånt där. Pelle Svangström blev ordförande och ville att jag skulle komma tillbaka. Så jag satt som sekreterare fram till 2016 på då och då, då, då tackar jag för mig. Jag dömde sen någon sista träning jag dömde inom EFPV då, det var i Budapest 2018, på ett veteranerjulårby. Sen gick det nog, något år här och så började vi, jag och Pelle och Niklas vi drev ju parallellt eh, som vi jobbade i förbundet så 2013 startade vi ett företag och tyckte att vi skulle driva göra några tävlingar själva också. Inte bara jobba åt förbundet utan vi tog, fick sanktion från förbundet och FPB. Och, och det var ju starten på det som idag är Sweden Grand Prix som då också heter Sweden Grand Prix. Just det. Men sen har vi gått över nu till MPC och så har vi jobbat några år med det. Ganska framgångsrikt tycker jag. Så lite så, det är väl bakgrunden som jag har. Det är ingen dålig eh, resumé. Liksom. <laughs> men om jag får fråga dig, du tävlade ju tidigt 80-tal och sen så har du involverat dig längst vägen i sporten i olika stadier både som arrangör men också som eh, domare och du har sett liksom det från flera olika vinklar. Vad skulle du säga största skillnaden är rent kulturellt i sportskulturellt då jämfört nu? Ja då, då som jag min, min bild av det, det är ju att eh, då när jag började tävla då hade man ju ett förbund det var distriktsmästerskap som var kval till landstidsmästerskap Svealands, Götalands mm. och Norrlands och så därifrån kunde man kvalificera sig vidare till SM så bara för att ta sig till SM så man var man tvungen att, att tävla åtminstone två tävlingar och vara topp Tre, för att kunna tävla på SM. Mm. Då fanns det ju dessutom bara byggning. Det fanns ju de här andra grenarna. Vi kom i senare. Uh, publiken var ju på arenan. Publiken var ju på... på det, det var ju inte som idag att man sitter kanske och tittar på livestreaming eller bilder. Det fanns ju inte Instagram och så. Utan man, man, man visste vilka man skulle tävla mot via att man såg resultatlistor. Och vilka som var kvar Jag visste att jag kommer att tävla mot Johan Åldermark. Sen hade man inte en aning om hur de såg ut. Det fanns ju inte Instagram. Det fanns inte Instagram. och Man, man kunde se gamla bilder och sådär. Så det var ju en spänning egentligen ända fram tills man kom till ja, invägningen när vi stod och hjälpte varandra och smorde in varandra som man gjorde på den tiden. <laughs> ja. men, du, men jag tänker så här: för det var ju kvar eh, i de här svelandsmästerskapen och sådär. Jag har liksom, man har ju hört det var ju lite, man har ju hört ryktena liksom, eh, och att det var liksom det känns som att det var mycket folk som tävlade. det var ju, svå, det var ju svårt att kvala till ett SM ja. på den tiden om du jämför med idag ja, ja. idag finns det ju inte ens något kval men jag menar att det var ändå liksom en, en, en, en lite mer en större eh, vad ska man säga, eh, bedrift att ta sig till ett SM är då Ja, det, det kan jag ju tycka. Att det var, att du, du, hade ju, du var ju ändå tvungen att tävla mot, mot andra och, eh, och placera dig. Det räckte inte med att tävla som, som det blev senare. De här, de här distriktsmästerskapen försvann då. Och, och det, det har väl också att göra med att, att man har tagit in en massa nya grenar som kom. Men det kom lite senare egentligen. Utan, eh, då i början, då, jag vet, första tävlingen jag tävlade, just det sjunde landsmästerskap juniorer. Vi var 22 stycken i minus 70-klassen. Mm. Uh, jag kommer ihåg en siffra SM uh, 95 tror jag det var på, på SM då i minus 90-klassen var vi 25 på sin förbedömningen tog 45 minuter och, sånt mm. det, och det, det, det kan man ju nostalgiskt längta tillbaks till uh, men att då, då, då var det det, det var ju en, en sak det var tuffare att, att kvala men... det som har hänt sen det är ju att det har kommit in en massa nya grenar och det, det är ju det är svårt att jämföra också klart, klart. Med, med, med, i och med att man exponeras otroligt mycket med bilder och, och såna här grejer, kameror har blivit så fantastiskt mycket bättre mobiltelefoner med kameror man kan stå och ta bilder jag kan ta en liten en sån där rolig grej, jag tävlar ju på ett en kvar 97 i Lund, och så min dåvarande sambo, hon skulle fota med en så här systemkamera och då hade man ju 36 bilder 34 24 bilders rullar och hon brassade av två 36 bilders rullar och skickade in det där på, på det skulle lämnas in till en, som en fotograf och så ringer de och jag säger du, vi, vi kan inte ta betalt för de här bilderna för de är det svarta då ja, de hon glömt att ta bort linsskyddet. Nej. <laughs> så, alltså, i, idag händer det ju inte. Man brä, brä, de berättar väl om en tusen bilder på några minuter med, oh, med dagens skör. Så, så var det på den tiden. Så var det lite roligt. Mm, mm. Sällskapsresan. <laughs> ja, lite så. <laughs> men, men skulle du säga att äv, ä, även om vi har en hel del vassa ä, tävlande idag att lägsta nivån, nu pratar vi om Sverige då var högre förut? Ja, det skulle jag nog vilja säga att det var. Mm. Uh, I alla fall inom byggningen, för det är det enda man egentligen kan, kan jämföra. Jo, men det är det enda vi kan jämföra med. Liksom. Ja. Ja, ja, det var det. Det var det, absolut. Uh, och det hade nog att göra med just att det, var, det ställdes ju högre krav mm. på de tävlande. Jag tänker om det finns bara en klass och nivån är hög så måste det ju liksom... Jobba så hårt för att vara med i matchen så att säga. Ja, och, och dessutom så, så är det väl så att min, min bild av det är att idag då, då tävlar man ju för att placera sig. Det gör man väldigt i viss mån idag. Men idag finns det också en stor grupp som jag upplever som, som tävlar, men de tävlar mer för att uh, synas, för att kunna promåta sig själv via sociala medier och så. Uh, så var det ju inte riktigt då, för det fanns ju inga sociala medier. Man kunde ju få sponsorkontrakt med några få. Eller var med i BOK, om man hade tur. Ja, lite så precis. Då hade du Twinlab och så här lite. Men, men det, det, det var, alltså om, om du skulle ha ett sponsorkontrakt så var det två saker som hände. Du var ju tvungen att, att prestera så att du på något sätt var lite känd, och sen skulle du uh, göra dig bra på bild just det, mm. så att du kunde vara med i tidningarna liksom. Ja, precis, för det var ju där man ex exploaterades mm. så att jag var ju aldrig aktuell för det på grund av det senare naturligtvis <laughs> Lägg av det var linsskyddet som var problemet. Ja, precis. Det blev inga bilder helt enkelt. Nej, Nej men lite, lite, så, så var det. Idag kan man ju promota sig själv på ett annat sätt man kan på en, då, kun, då gjorde man ju inte så jättemycket med bilder och så där, man, man justerade dem lite grann och så, men de togs ju i studio och sådär och sen blev det lite som det blev. Mm. Ja, men, ja, men idag det som är bra på sitt sätt är att du som individ kan ju skapa din egen plattform. Du är ju inte beroende av någon annans makt eller kontakter eh, på, på, på gott och ont. Eh, men däremot så kan du ju ha definitivt en påverkan på, på själva tävlingsbiten som du säger att då blir den i vissa fall säkert sekundärt. Ja, jag tror, jag tror det att eh, alla vill nog vinna som ställer sig på en scen. Mm. Men eh, man kan ha, eller, att, att fokuset har nog ändrats lite grann. Det är inte hela världen eh, och inte vinna. Du kan vara du kan tävla idag och så, eh, så, så lägger du ut på, på Instagram och så jag blir blev tre, Men det kanske bara var tre som var med i din klass. Uh, och, så, och så skriver du det och du lägger ut bilder och det ser jättebra ut det, det kunde man aldrig göra för för publiken var på tävlingsarenan och bilderna togs av någon, någon annan de togs inte av dig själv du kunde inte promota dig själv på det sättet och det som du säger det är både på gott och på ont mm, absolut jag, jag vill ju verkligen vara den som är open minded och ser möjligheter och utveckling men sen så tror jag man måste se bra och dåliga saker i olika perspektiv. För att det finns vissa som låter som en rep, Att det var bara bättre för. Men så är det ju inte. Uh, om man, om man, I alla fall den kommersiella biten så finns det betydligt mycket mer pengar att hämta idag. Både för uh, uh, arrangörer men också för individer i det här fallet. Men däremot så kan det vara lite synd att. Uh, den konkurrerande delen kan påverkas för att den tappar kanske sitt värde eftersom den är inte alltid primär då, om man säger så. Nej, jag tänker om man, om man jämför, om man skulle ta en jämförelse med, med någon annan idrott så är det ju så att uh, jag tänker så här, du idag, man kan, man kan åka på, på EM och VM och så vidare bara man betalar Mm. Man behöver nästan inte prestera som det var förr utan eh, då regler som är så gynnsamma så att har du bara pengar så kan du åka. Och jag tror inte att det kanske gynnar eh, sporten. Jag tänker om det skulle vara så att jag kan betala för att åka på OS. Absolut. Ja, jag med. Eh, Men jag, jag, jag, jag bara för att vara med och synas och promotor mig själv så den delen tycker jag är inte är bra. Sen så håller jag med dig om att, att det är jättemycket som är mycket, mycket bättre idag. Framförallt det som jag kan tycka är oerhört tråkigt som jag säger, om, om bilder. och så att eh, det, Man har inga bilder på sig själv. Det skulle vara jätteroligt att, att hitta någon eller ha någon gammal bra bild som idag. Du kan se framsteg, du kan titta, du kan filma dig på, på gymmet. Du kan se vad du gör för fel och mm, mm. så på träning. Du kan se din utveckling. På ett helt annat sätt än, än det var förr. Mm. Men en, en sak som jag har tänkt på. Eh, jättemycket. Jag tänker på det varje gång det är mässa eller tävling. Nu är du ju arrangör. Och du är inte bara arrangör av tävlingar. Och även en mästdel som hör till tävlingen alltid. Utan även varit på diverse mässor genom ditt liv givetvis. Både som tävlande och besökare. Och säkert haft en massa andra uppgifter. Eh, det jag tycker mässorna idag. De har ju liksom tappat. I Sverige. Uh, har liksom tappat själen lite uh, det är inte, det är inte, uh, eller så är det bara jag som är, är gagg och tycker att det var bättre förr men vad, vad tycker du och vad tror du är, an, om du håller med mig vad tycker du anledningen är till det eller vad tror du jag, jag håller ju med dig anledningen tror jag är just att uh, idag då, uh, marknadsför man säljer via internet man säljer via, via nätet uh, åka på en mässa kosta pengar. Du ska transportera varor dit, du ska ha personal och så vidare. Och det tror inte jag att företagen riktigt jag är intresserade av att lägga de pengarna på det. Vi ser ju det att det är lättare att sälja en, en reklamplatt på, på en backdrop. Där du får ut det på, kanske som det är idag det finns livestreaming och så. Men att hålla på med att transportera varor, produkter och personal- det tycker inte, man ser inte värdet i det. Det ger inte så mycket output som, som du måste göra på inputen. Förr hade du inga alternativ. Men det har alltså blivit dyrare. För grejen är den att du, du har ju förr, det gick ju folk med alltså literally med IKEA-kassar ja, kom de till på på mässorna för att de skulle köpa upp sig på protein, kläder, allt. Mm. För det var så bra priser och Företagen gick ju faktiskt vinst mm, på mässorna. Mm, ja. De gick ju plus. Så det var ju liksom värt det. Så är det bara att allt blivit dyrare. Men jag tror det var innan e-handeln. Ja, ja, jo, jo. ja, det, det, det, det är nog så det var. För att idag, idag då, då var det så att man sålde ut mycket sådana här företag. De sålde ut kläder kanske, höstkollektionen på, på SM det. och så här. De, ja, men idag har du samma priser via, via internet. Jag vet, det är så tråkigt. Ja. Och det är ingen bra deals. Det är ju liksom bara 10% typ. Så det går man inte igång på. Jag tror inte alltid du får bättre pris än online heller för att det är inte lönsamt för många. Mm. Nej. Nej men jag kan sakna den gamla good old days när man tog med sig stora kassan och gick på, på mässan. Men, jo, men, kap. Ja, ja men lite så. Det, det, det var ju ett uh, det blev ju ett, ett möte för alla Åh, som gud, var intresserade. Ja. Uh, man kom dit av olika anledningar. En del kom dit för att nästan bara gå och handla och kolla på mässan. Och företagen tog ju dit lite killar och tjejer som var inne och sådär. Det, det, det var ju ett sätt att marknadsföra sig. Som inte, det fanns ju när det inte fanns sociala medier. Då var man ju tvungen att synas på, på mässor och säga: Det var Lucia på skärmen och SM och så. Där. Det var där man hade sitt sätt att promåta sig. Idag är det ju så att. Du, jag menar det är billigare att köra i e handel det är billigare att, eh, att promota sig på en backdrop till exempel där du kanske syns utåt och så eh, har folk inte... Ja du behöver inte släppa några grejer, du, du pröjsar en liten summa till, till arrangören och så that's it. Mm. -hmm. tror. Men... Eh du har ju också, vi har ju varit runt, det är sjukt faktiskt, vi har ju varit, jag tror inte jag har rest med alltså så många så mycket som jag har rest med dig Ulf, <laughs> i livet. Ja. Vi har ju varit över hela jorden ihop nästan, när det var SKKF på den tiden och eh, vi reste runt på massa mästerskap. Vilket mästerskap, oavsett om jag var med eller inte, är ditt, där du liksom åkt med som domare eller coach eller ledare, eh, lekledare, är eh, ditt bästa eller mest liksom, exotiska minne? Ja, Mongoliet var ju var ju det mest, det är det mest udda stället mm. som jag har varit på det, det, det måste jag ju säga Sen, ja, det är många ställen Korea var ju också ett sånt ställe som man kanske man passade på det att åka till, upp till 38 graden och kolla de här gångarna och så vidare men Mongoliet det var det var, det, var, det var nog den resan som jag kommer ihåg mest för det var så otroligt märkligt egentligen hela, hela resan. Ja, jag, håller, jag var ju med där också. Det var annorlunda. Det, det var annorlunda, det, det var annorlunda. Kan ja. Säga. ja. Men det var en minne för livet. Ja, ja. verkligen. Och det, det är väl också sådär att det, man, sånt där kan man, ju, kan man ju sakna men det har ju också förändrats lite. Eh, man, man, eh, jag tänker nu när de har tävling och försöker de hitta billiga platser och så, då... För då, ja, nu kommer jag inte ihåg när det var, var det 2014 vi var där eller något sånt? 10 det var för år sedan. länge sedan för jag ska komma ihåg. Men ja, det var ja. väl något sånt. Och då, då, då var det fortfarande, IFPB hade fortfarande det här eh, drivet att de skulle ut till olika länder. Man skulle liksom sprida, sprida bodybuilding. Idag handlar det om att tjäna pengar. Man förlägger det mesta i Santa Susanna. Utom, mm. utom de andra byggnaderna som inte... Politiska korrekt kanske. Ja, det, det, det är idag ute i några länner också. För att det där intresset är som störst. Mm. Uh, och uh, ja, vi, vi har en, en helt annan grej. Nu. nu åker man ju inte som lag. Riktigt tycker jag. Man, de, man kallar det att man åker som lag. Men jag tycker inte det är riktigt samma sak. För att när Vi, vi åkte och var det kvar regler. Det var ganska tuffa fortfarande. Då när Nu jag var med. Just det. Och, det var ingen garanti. Nej. Att man fick åka. Och du kunde, du kunde, det var ju utvald. Precis som du kunde inte betala själv. utan Förbundet stod ju för alla kostnader. Så blev du inte uttagen och kunde inte uttaka mig. Blev du uttagen så var allting betalt. Mm. Och det är ju för mig en väldig skillnad. Mm. Men jag tänker på en grej som, jag var, som bara poppade upp i mitt huvud. Hur tror du allting hade varit idag om den här uh, splitten inte skett? att den fortfarande var samma ja, då, då tror jag, jag, jag tror ju att eh, splitten har ju varit bra på ett sätt mm. tror jag för att jag man tror. har fått in två olika typer av tävlingar och event och så vidare eh, sen kan jag vara lite lite ledsen över, över att det man var med och byggde upp som jag tyckte var väldigt bra inte finns kvar riktigt på det sättet som det är. Det, det vet jag att jag har ju pratat om ganska mycket vi som, som jobbar under de där åren. Det var inte bara jag utan jag hade en stab som där de flesta idag jobbar åt NPC. Men, men att, vi hade ju en glädje i jobbet. Vi, vi jobbade för att göra bra, bra grejer, bra event. Och vi jobbade framförallt för att atleterna. Att de inte skulle, de fick ju åka. De skulle få, om de presterar också, om de presterar, inte, inte vem som helst. Nej, prestationskravet hade vi. Men presterar de, då, då skulle de ju kunna åka som ett, ett vanligt ja, fotbollslandslag eller fridot, att du, du betalar ingenting, du åker som en landslag. Mm. Och de som åkte med coacher och så vidare, samma princip gällde ju det. Men jag tror att det som är bra, det är nu att vi får in en annan... Uh, den lite mer amerikaniserade stilen ja, kommersiell, kommersiella stilen jag, jag diggar det jättemycket ja. de, de där två de behöver inte vara enligt mig vara i motsats men uh, när, jag tänker så när, när man jobbar inom för, förbundet då, då, då gäller det ju man var ju förtroendevåld så mitt, mitt jobb då som ordförande det var ju att göra det absolut bästa det som vi trodde i styrelsen var bäst för förbundet Oavsett så att säga om andra entreprenörer tyckte det var skitdåligt så spelade det inte det någon roll för oss. Då, det var ju att, att jobba för förbundet och de aktiva där. nu då jobbar vi vad ska jag säga, för oss själva. Är man entreprenör då jobbar man ju för sig själv på ett annat sätt. Och då, då tycker jag att då kan man ja, då, då har man inte riktigt samma spelregler. Inom, inom förbundet är man som vi var då under IFBB har man utvunnen att följa deras regler. Då. Nu behöver vi inte göra det. Var lite mera, det var lite mera som en föreningsgrej. Ja, precis. Nu, nu är det mer rock'n'roll. Ja, lite grann. Även, även om man nu också har... Nu har vi NPC ändå som, som... Vi kan inte göra som vi vill inte, utan vi har ju ett reglement. Nej. Men det är lite... Vad ska jag säga, det är, inte det är lite, kommersiellt, helt enkelt. Ja, och lite mer fritt kan jag tycka. Då. Det är inte så styrt som, som det blir när det Föreningsdrivet. Mm. Så de har, men de behöver ju inte krocka tycker jag. Nej, absolut inte. Men, men eftersom det finns alltid kommersiella intressen hos alla parter så blir det ju som det är idag. Men jag tror ju den kommersiella biten där de flesta sponsorer finns, där det finns mycket mer... Eh, Synlighet i form av marknadsföring, i form av medier som uppvakar tävlingar och atleterna, så kommer i över tid den eh, kommersiella delen, då, alltså i det här fallet NPC, eh, fortsätta växa, tror jag i alla fall. Ja, det är jag helt övertygad om. Fr framförallt, jag, jag tänker eh, tillbaka på, på hur mycket tid. Mm. man lade ner på när man var med i ett, ett förbund eller en, en frivillig organisation eh, det, det, utan att egentligen få eh, ja vi fick ju resorna de, de, och är ju minnen för livet men vi hade ju aldrig någon arvod eller något sånt där så man fick ju inte någon ekonomisk ersättning eh, här, här vet man ju att man gör ett, en bra input så får du ju även personligen en, en, en viss output på det mm. Och det kommer ju, jag är helt övertygad om att det kommer att ta över. NPC kommer att växa i Sverige, det är jag helt övertygad om. Men mm. det ser vi ju också redan, om vi tittar fyra år tillbaka till idag. Ja. Och det här är ju liksom ingen form av smygreklam. det är bara sanningen som, som, som vi ser hur utvecklingen går. Skulle man kunna se en, en merch någonstans i framtiden, eller är det helt no no no? Uh, ja, som, som det, det, det, jag tänker mig som, som det är nu tror jag det är svårt att backa, det är ju inte det här, det här beslutet och den splittringen den, den, det var ju egentligen höjdarna som alltså, santos och manion som inte kom överens och, och när de då vill ha större del av kakan båda och så vill man inte komma överens då går det ju rakt ner i, i leden, så jag tror inte, jag tror att om de någonstans eller när de här grubbarna kanske då dör eller någonting så det vet man ju till framtiden. Men jag ser inte det på sikt. som Snarare nej. framtid kan jag inte stämt. se, ja, nej, jag kan inte se så, det. San Linnea, det är också ganska stora skillnader i posering och kläder. Alltså, det, det har liksom på något sätt blivit som en spricka som blir ja Jo jo, men likväl som det kan spricka så kan det ju också på lång lång sikt kanske mötas igen. Vem vet, vad vet jag. Ja, jag tänker mig att det, de, de, de bitarna och inte de, de, de här regelbitarna det är nog inte de som är de stora vad ska jag säga, problemen att, att sammanfå, utan det är nog mer eh, ekonomiska intressen tänker jag mm. på, på, på högre nivå så att säga In, inte hos oss utan där är uppe i toppen där. Och det det kan jag tycker man kan se också utifrån den här utvecklingen med det startas nya klasser hela tiden. Mm. Jo, man, man, man vill mö, möjliggöra flera intäktkällor. Liksom. Ja, du skulle ju ha in pengar. Sen, va, va, alltså, ibland kan jag tycka att man tappar själva grund i den här sporten, idrotten som sådan för det blir bara jakt på pengar. Mm. När du nämner det där då vill jag ändå kasta in frågan även om den kanske är lite halvkontroversiell. Tycker du att man också ger ut för många proffskort idag eftersom det är också är en liksom, intäktskälla? Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är lite... I och med att man har startat många klasser och man har mycket provskort, och så, då tror jag man tar bort lite av det som fanns förr att du, det krävdes en, en större prestation för att få det där. Mm. Eh, om det var provskortet eller vinna din klass. och så eh, När det bara fanns byggning då var det bara byggning och sen kom det klassik och så kom det woman's fysik och så kom det wellness och figure och så rullade det på. Nu är det fit model och allt möjligt. Och det, någonstans så, så är det väl ändå en form av utbildning Utdannning av det som fanns från början, kan jag tycka. Mm. Om vi tittar på, nu nämner vi bara vi tar mens fysik, vi tar bikini, vi tar figure och vi tar klassik. Eh, eh, vilken är din bara favoritgren att titta på själv av de fyra? Du får inte välja byggning, <laughs> alltså, men classic får ju vara med då. Men... Ja, ja, men då, då är det nog klassik, fysik för att eh, jag, jag, jag är ju så gammal så För mig är det ju byggning Man har sett så mycket och så, mm. så att jag, lite, man, man blir lite mätt Kan jag tycka ibland Jag, jag skulle, säga att, skulle jag döma idag Så skulle jag nog inte vara så, så bra domare eh, För att, då, då krävs det verkligen Att man, man sitter och tittar Och, och har fokus och, och bedömer Och blir man lite blasé Som jag har blivit Då, då, då är man ingen bra domare men att byggning ja, och classic, det är ju som, som det som, som jag tycker är förfarande det, är det som är det roliga att se på. Mm. Men jag tänker att classic måste ju säkert påminna det från den tiden du tävlade där man hade en lite mer estetisk fysik liksom och lite så här tidig 80-tal i sina influenser, om jag får gissa så att säga. Ja men det stämmer, jag kan väl tycka att proffsbyggningen i Olympia, öppna klassen på Olympia, det, det är inte något som är så roligt att titta på. Men om, om vi säger så här då, om du inte nu då får välja Arskan som ju såklart är ditt förstahandsalternativ, vem är din favoritbyggare då i världen om du inte får välja Arskan? Genom tiderna? Ja, genom tiderna vill jag veta. Genom tiderna? Ja, genom tiderna. Oj, oj den var svår. Men ibland måste man välja Ja, ja, jag vet. Nej, men jag, jag, jag måste nog säga att Ronnie Coleman 2001 är nog det bästa i byggningen. Jag, jag har sett en spår där. Ja, ändå okay. ändå så pass modernt, för jag trodde att du skulle säga någon från mm. 88-89. Alltså, ja. Hur står med det? Här? Ja, ja men nej, nej alltså det, det, det händer ju någonting där. Jag, jag tänker som, som Dora Gates, han var ju gästposerad när vi hade några SM i Sona Hallen. 97, jag kommer ihåg det som som Tommy Thorvild Alltså jag var helt paff när jag såg det. Ja, och då, då var ju jag, jag skulle ju, hade ju ansvaret för där. Och då där. No, jag hade ju sett några bilder och så och då var det ju något i hästväg. Ja. Men det var inte snyggt. Där, där kan det, var, det var, det var, det var en, mycket, ja precis. Ja. Men Coleman han kom efteråt, jag tycker att han hade mer... Inte alls en komplett fysik men, men, men en, en väldigt, väldigt tilltalande fysik tycker jag med tanke på det. Då, då ville man också ha mer massa och, och mm. ja, condition. Mm. Men den, den frågan, den är väldigt svår för att historiskt sett så finns det ju så många coola fysiker som har sin egen liksom, eh, alltså alltid från Coleman och eh, som ändrade spelreglerna Flex Wheeler 93... Kevin 92... Dennis Newman... Alltså och, och, och, och så vidare och så vidare... Ja... Så är det sen, sen är det ju så att man har varit utomlands på... Det, det var ju en kille... Han blev proffsen som heter... Ahmad Haidar... Som tävlade på... Jag 19... kommer jag ihåg... Mr. Mr. Abs... Ja precis... Han, han vann VM 97... I, i Prag. Och det, var, det var en sån där kille också som var så fantastiskt. Alltså det var så estetiskt. Det var så, så snyggt. Mm. Uh, och liten kille men det var fruktansvärt bra. Mm. Så det finns ju otroligt många som har varit bra. En grej som jag tycker var ascoolt förut som är ju helt dött nu det var ju att den bästa killen i världen som vann VM som då hette Mr Universe, var ju proffs och sen kunde eh, tävla på Olympia om du ställde korrekt. Och, yeah. och det var ju jävla sjukt för då var ju han på riktigt den bästa i världen just det året som sen fick vara med och tävla mot liksom, de bästa på nivå två så att säga. Yeah. Och många av legenderna från 90-talet Eh, som Amat Haider, Jean-Pierre Fuchs, Dennis Wolff. De hade ju vunnit, europeen i alla fall, hade vunnit VM, eh, Mr. Universe. Även eh, Coleman hade väl vunnit Universe också, tror jag. Ja, man, 93 tror jag. Ja. Mm. Så det är, lite, det, var, det är en cool grej som inte existerar idag. Nej, ja, tyvärr. Men det var earned, not ja, ja, given. Ja, exakt. <laughs> Så var det, ja. sagt. Ja. Men apropå 80-talet och 90-talet så nu drar vi igång Lineas snabba frågor. Ja, de alltid. Vet du, jag saknade det sista avsnittet. <laughs> <laughs> okay. Så det är så jag kommer ställa några snabba frågor. Det är ganska snabba svar. Om vi inte grottar ner oss något men tänk liksom halvsnabba svar. Arsch kan få bryta in ibland. Han har han har okej. Okay. Men, men vi kör. jag yeah, tror jag bäst. Ja, 80-talets gymdoft eller dagens Airpods gymkultur. 80-talets gymdoft. Före liksom ett välkonditioner, vad heter det, airconditioned gym. Ja, jag visste du vet vill kä känna, ah, amen. Jag, jag tränar ju på ett sånt, jag har ju ett sånt själv fortfarande. Cool. Eh, vilket, vilket kör du på? Ja, jag, jag... Är Lindesbergs... Eh... Nej, nej, nej, nej. Vi har team powerlifting. Vi har ett eget gym, jag har Ediths så som jag har haft i 23 år. Kul. Ah. Cool. Källar, gym, riktigt har går cool. inte stort men det finns... Men, är det, att... det, som är... men det, är, det är det som jag tänker på. Jag menar inte Lindesbergs träningscenter eller vad heter det heter. Jag menar det här mindre gymmet som är ascoolt eh, som jag har varit på en gång. Men jag kommer inte ihåg vad det heter. Men jag var på ett sånt med Eddie för länge, länge sedan. Det måste ja. ju vara varit det gymmet. Nej, nej, det är inte det ja. Nej, det, det är det inte, det är inte. Men det finns ett, ett, ett riktigt coolt litet riktigt bygga också ju i Lindesberg ja, precis. som inte är Lindesbergs träningscenter som också är jättekult men ja, inte lika inte coolt som vårt i Örebro ja, det, <laughs> det är klart <laughs> eh, nästa eh, idag, om du går till din träning idag inte då, utan nu pratar vi idag eh, fria vikter eller maskiner? Eh, det är mer maskiner idag men jag föredrar fria vikter mm. pump eller styrka? Eh, back in the days, vad gav dig mest tillfredsställelse? Ja, det var ju styrka, tyvärr. Eh, vem var du? Var du killen i t-shirt med avklippta armar eller hade du tajt kompressionströja? Okay. När du var i bäst form. Avklippta armar. Avklippta armar. Kompressionströja, för han fanns inte på den tid. Nej, men okej, okay, men något no, no tajt då? Ja, nej, det har jag aldrig gjort. Typ over ytter tajt? Nej, nej. nej, nej. <laughs> Kostschema på papper eller som idag lite smidigare kanske, mer opersonligt app i mobilen är på papper Papper. Haltig du som arskan papper. i till lilla är Ja. vad var tuffast eller vad är tuffast, diet på 80-talet eller disciplinen att stänga av telefonen idag, om du får gissa för folk det är fan svårare för de att stänga av telefonen ja, jag gissar att det inte är problem för dig nej, inte när jag tränar då, då är, då Nej är det. exakt, Nej. Nej, när du tränar. Då, då lägger jag undan den. Um, största skillnaden mellan 80-talets byggare och dagens fitnessfolk? Alltså på folket i vimlet. Ja, jag, tror, jag tror att de, de förr, det som jag var inne på då, då var det tävling. Det var mer tävla. Mm. Och sen var man offseason. Då var man ganska rund och så där man hade inget behov. Det fanns ju inget Instagram att lägga bilder på så att ingen, Nej, så ingen man, i det. man, i det. man <laughs> var lite plöfsig och så försökte man lägga på sig så mycket muskler man kunde innan man skulle börja dieta. Mm. Så de här off-season och uh, när man skulle in och tävla dietar, det, det var nog betydligt större skillnad än vad det är på dem idag. Vad luktade ett gym 1985 jämfört med idag och vilket gillar du bäst? Ja, det, det, jag tycker den här doften som, som var då, 85 och framåt ett tag, eh, li, lite magnesiumpulver kunde lukta lite, lite svett och så kom det någon som hade någon sån här billig parfym som inte luktade så bra när man blev svettig. Men, det var, det var, men då visste man att man var på gymmet. Det var ja. skillnad, skillnad på gymmet och var på disco. Jag hör, man hör liksom hur det låter med lite metallvikter och lite grejer. Ja, precis. Ja, ja, ja, ja, för fan. Eh, om, om du fick välja en legenda att träna med Arnold, Dorian eller någon modern proffsbyggare. Eller valfri. Eh, jag skulle nog kunna tänka mig att träna med, med Lee Haney. Det skulle vara mm. väldigt roligt. Mm. Möjligen också köra ett pass med Kai Green. Så jag har alltid under ja, hur, hur, hur, hur han egentligen <laughs> tränade. Ja. Mm. 50 minuters uppvärmning. <laughs> <laughs> ja, men det för, för återigen fick du inte välja askan. Annars hade du ju valt Arskan. Men visst, det ja, var ja, ju... Det var det, varje ja. gång. Ja, ja. Exakt. Ja. Men det var liksom givet. Har du någonsin gått loss till Eye of the Tiger i poseringsrummet? Vad är det nu, Ulf? Jag, jag var tröttna på den faktiskt ganska tidigt. För att den kom ju när man satt och dömde på lucia Just det, den kom hela tiden. Så kom den ju ja, varje Varenda klass. Varenda <laughs> Den har jag aldrig på gymmet. Alltså det, det, går, det går inte att ha den. Alltså det, det är en bra låt, men man, det, den är så vad, vad du gått? Vilken låt har du liksom gått lös på så här, spontant på, i poseringsrummet eller på gymmet no, när, när det begav sig? Kommer ja. du ihåg någon sån där riktig som du bara Nu sliter jag med tröjan och kör Nej, det kan jag väl inte riktigt uh, Komma på någon sån där uh, Jag vet att uh, Johan Åldermark Posera till Joe Cocker Någon gång uh, Vad hette den låten? Ja så. coolt uh, Ja, och, och den, den tyckte jag Det var, det var lite häftigt, Man var ju duktig på att posera Så när jag skulle försöka mm. uh -huh. blev, det, blev det inte riktigt bra, musiken var lika bra Men, men inte poseringen <laughs> <Nej>. <laughs> att, alltså. Ja, vattans så. Ja, klarar. Um, okej okay. om din, uh, den här gillar jag att ställa jag har ställt den till flera av våra gäster men om du var en maträtt vilken skulle du vara? oj då. och vad skulle den heta? <laughs> ja, ja, det, jag skulle säga, säga fläsklägg och rotmos <laughs> det, det är gott speciellt nu när man när ni är jag på det men, ja, ja, men, men jag tänkte på Eftersom Linnea ställer en massa ikoniska frågor så kommer jag att tänka på När du var i ditt esse hade du sånt där World Gym Track Suit Kit Kommer du ihåg när de sålde dem träningsspecialisten? Ja, ja jag, alltså, jag hade under många, många år eh, en sån där tröja med förbängt som på skiptröja Just förbänkt det, ja För Bengtsson tryckte och den där jag kommer inte ihåg riktigt. Nej, men till slut var den ju så trasig så det gick inte att använda den. Nej. Uh, hade du Twinlabs direkt, vindbyxa och, och vindjacka? De den är ju, också legendarisk. De har ju kvar. Jag hade på mig den senaste. Exakt. Nej, men de håller ju. Det är det som är det värsta. Jag har ju två olika. Jag har ju en som är gråsvart. Den hade jag på mig idag. När jag ja, den, har, den är borta för mig. Ja, jag har kvar jag har två såna jackor. och sen har jag den en en som är svart och orange. Ett ett mm. eh, som är lite det är lite fodrat. Eh, Oj, ja. Och så står det väl, ja, det, det var också en jag som är på, på någon landslagsresa. Eh, så det har jag också kvar. Ja, ja men de de de är Still Going Strong. Äh, det är bra. Nej. Eh, en, en viktig fråga som vi måste ta upp, eh, annars kommer vi bli slaktade, Ulf. Eh, Jörgen Nilsson sitter ju här och lyssnar. Han har lyssnat igenom hela avsnittet nu och undrar ju liksom: När kommer din och min extremt eh, efterlängtade parposering ske? Ja. Vad ska vi ge för svar till lyssnarna, Ulf? Ja, jag, jag, jag hävdar ju det där. Den som väntar på något. Och man, man ska aldrig veta riktigt. För om man vet då är det så. Då håsas det upp och, och så blir de besvikna Även om det är jättebra. Men när de inte ja. vet när det kommer. Då kommer det att vara en som är riktig wow. Så det, där, det är något de aldrig har sett. Men på en NPC-tävling nära dig någon gång i framtiden, säger vi. Ja, precis. Inte allt för långt bort. Nej, nej, precis. Innan vi dör. Ja, absolut. Ja, men då, då, då Jörgen, det var helt tillägnat till dig här i radion. Ja. Mm. Apropå det, Jörgen är ju en av dem. tänker, vi pratade tidigare om sådana här som... Vi har inte pratat så mycket om arrangerade tävlingar, men... Om vi ska ta upp det, så det är så, en sån här grundgrej, det är ju att man har kompetent folk. Och framförallt på vissa positioner som är otroligt viktiga. Mm. Mm. Backstage. Uh, det är ju klippa. Uh, Hatten av till honom. Han är som en maskin. Väldigt rutinerad. Mm. Ja, och han, han har, han har koll. och han och Jörgen är jättebra. Bra där. Och de de var, har ju varit var med under, under den här resan när det gick så bra för, för förbundet också. Mm. Uh, och de har ju fått med, och Jörgen. En fru, jobbar med båda två. Precis. Perle och Niklas. Fälle Sönström och Niklas Strömqvist, lika med dem. Det är ju sådana här på scen att man, de vet vad som ska hända, de har koll på läget. Man har en bra speaker, som har koll på, på tävlingar, inte bara står och, och pratar. Man har, jag vet under åren, jag vet inte om ni kommer ihåg, Ulf Elving han var någon någonsin radiopratare. Mm. Då försökte man ju någon gång ha honom på DRK och strufte mm. det. Men det går lite inte nära, man inte förstår sporten. Men, ja. Och sen en disk och ja, kommunikationen mellan de här ju, det är ju oerhört viktig. Mm. Mm. Men jag tror är, är en äh, grej som äh, jag vill liksom ge cred till er att ni, som är liksom en del av äh, NPC-arrangemangen i, i genomförandet är att ni är väldigt sammansrättsade. Och att det finns en väldigt, jag tror såklart att det är lite svenskt, men att det finns en väldigt bra organisation och struktur. Så att man håller tidpunkter, man har liksom förplanerat så det är inte så mycket man gärna, manjärna, manjärna, hajchaparall och det löser sig bara. Och det tror jag ju är en... Ett recept att, att de här bitarna faller på plats. Givetvis, som du sa, rätt person på rätt plats. Ja, och, och just att, att det blir så att de faller på plats, och så, det, det är ju inte en slump, utan det beror ju just på att de, de personerna har koll mm. på vad, vad som ska göra. Vad kommer, det, vad kommer det att ske? Hur lång tid tar en klass på åtta personer? Hur lång tid kommer den här klassen när det är 22 på sig ungefär? Så att man då kan säga till de andra klassen att när du ska upp på scen om sju minuter. Man säger inte som det kan vara internationellt att nu, fan, nu måste du upp på scen, nu måste du upp på scen och så får de stå och vänta 45 fyrtio, minuter. Nu, nu, nu, nu. nu. Ja. <laughs> Ja, nej, det gav vi det, det, det, det, det, ja, det Ett bra team är, är härligt och fint att vi fick lyfta några, några namn där också. Mm, Men, jag tycker det var jättebra. Vi ser väl helt enkelt fram emot nästa tävling, eh, Ulf. Och eh, ja, vi, vi ses i vimlet helt enkelt. Det är alltid kul att träffa dig. Och eh, det var att ta sen nu. Men jag är glad att vi har fått snacka med dig här i alla fall. Så hoppas jag att vi ses snart. Och som sagt, vi låter det vara lite osagt där. Lägger lite mystik över våran. Eh, vårt framförande. Det tycker jag verkligen vi ska göra. Jajamän. Ha det så gott så ses ja. vi. Ja, yeah. <laughs> hej. Tjena. Så, kärlek och respekt. Hej. hej.